U začnjem evanđelju gospodine na jedan sasvim drugačiji način popisao ono što danas opisuje svi iz svog nekog ugova posmatrajući ovaj svijet i sebe u njemu. Mi stvari nazivamo ovim i onim imenima, procese, a onda se to podvrgavamo analizama, bovesnog uma i tako korak po korak, putem, bez izuzetka, ako se umeđu vremenu ne trgnemo i pokajemo, čuvši Božije tumačenje i gospodnje vidljenje, završavamo svi u jamu. U onoj metafizičkoj jami, u onom mračnom bezdanju. Sve to što na zvuči mudro, ozbiljno, perspektivno a što nije Božim blagoslovom ni podstatnuto, ni zapečačeno sve će to braći i a ali baš sve da završi u jamu jer slijepac slijepca kad vodi oba u jamu upadaju Pritom misli se na duboku metafizičku javnu pada i preispodnju. I zaista, kada posmatramo ljude, a i sebe u ovom svijetu, vidimo da zaista slijepci slijepce vode. Naravno, to se u propagandiju drugačije postavlja pa šta će svijepac nema kut pa povjeluje onom drugom ne vidi pa mu se i preda u ruke međutim bilo kako bilo javna je neminovna a onda u svoj toj zbrci raznih teorija i važnih, umišljenih viđenja koja su ravna onim slikama koje gleda ili misli da gleda onaj koji je slijep od rođenja a da više vidi u svojim maštanjima nego ovi koji govore da vide i koji sebe smatraju prosvetiteljima pa kad Uz prci svih tih vidjenja, komentara, preporuka Čujemo riječi Božije, nekako bivamo nesprvni da im se otvorimo na kako bi trebalo Ovedajte sami danas kad se odovijepim od televizijskih ekrana i od pipaka masovnih medija koji su kao nekakva strašna aždaja i nekakav ogromni pauk zgradili gotovo svu planetu i ulijepili je svojim nitima i onim lažnim učanjima i vidjenjima kad čujemo riječi gospodine nekako Nismo spremni za to, on nekako potpuno drugačije pristupa životu, pristupa čovjeku, pristupa problemu i samim tim, na drugačiji način nudi rješenje koje jedino on ima. I evo i današnji dan to potvrđuje, a u isto vrijeme potvrđuje i našu nespremnosti. Da ga spremni dočekamo kao spasitet Pogledajte danas, evo 21. Da vijek I koji su sad sve aktuelni događaj Oko čega se sve ljudska misla, volja i osjećanje okreću Svava Bogu, mi smo u ovom anasljelu nekako i distancirani a nije to ni tako teško dovoljno je ne kupovati dnevnu štampu i ne imati televizor u svom domu i to je već jedna da kažemo poprilično fina distanca gdje čovjek može koliko toliko spremnije da dočeka riječ Boži naravno to nije sve što treba da imamo ali nudi jedan dobar prostor, da pažnja može da se izgradi i riječ Božija da se dočeka. Ili, u kontekstu današnje evanđerske priče, srce da se uzore. Međutim, evo vidite sami, svjedoci ste da se svijet danas o javu zabavio. I mnogi jadnici i jadovi pokušavaju da pruže rešenje i ruku spas. A onda spasitelj usred te pometnje vavionske dogazi i naravno kao cak i kao bog ne uključuje se u aktuelnu situaciju na aktuelan način jezikom recimo političara jezikom analitičara, jezikom filozofa i mudraca ovoga svijeta ne nego jedan drugačiji i nama bliži način međutim, naviknuti na ove prve mi nespremni njega da i dočekamo a on zaista dogazi i jeste se nam svo vrijeme i svo vrijeme on nudi sebe svo vrijeme on nudi svoju riječ ako bi mogli da se potrudimo da, da riječ naudara udarao zidove kao šponu duša ali Ima, ilako ne, ne znamo da samo ti efekti trebaju. Dakle, jeste se nama i nudi svoju riječ, a kroz nju svjetlost, istinu, zdravlje, silu, ljubav. Kroz nju otkriva nebo, jer on jeste sa nebesa, Он, kad odlje vrađuje srst i otvori svoje uste, nebo se otvorio. On kad govori, to nebesa zbora. Kad njegovu riječ slušaš, ti u nebo ulaziš. Kad njegovu riječ prijmaš, ti nebo prijmaš. Kad živiš po njegovoj svetoj, godi ti istinski živiš. Ali njegova riječ se razlikuje od riječi onih koje je zemlja rodila, od zemljenih A mi smo poprilično nadiknuti upravo na tu vrstu komentara Vidite i sami, kaže, jesi li čuo što je rekao ovaj? Si čuo što je izjavio onaj? A toliko ima njih koji govori, koji izjavljaju, toliko onih koji sve to što su oni rekli, izjavljali, slušaju pa prepričavaju i tako se stvara javno mnjenje. Jedan oblik razmišljanja ili ako hoćemo življenja koji predstavlja veliku prepreku, smetnu, asfalt. Za primanje riječi onoga koji je sa nebesa došao iz vječnosti u vrijeme. Od oca kroz majku ovdje, pred nas. A mi, broći i sestre, ne sprni da čujemo naviknuti na zemljane nespramnice, Naviknuti na sinove mraka nespramnih, na onoga koji je sin svjetlost, koji jeste svjetlost, koji je sin istine i koji jeste istina, koji je sin života i koji jeste život, koji je Sin, sile i koji jeste sile, koji je sin ljubavi i koji jeste ljubav. Koji je sin najboljeg i jeste najbolji. A mi, naviknuti na mnoge jadne, troležne, proležne, glažne, nejake, ruže, navihnuti vrati i sestre i nesprmi da ga prepoznamo. A on, vjerujte, svo vrijeme sa nama. Znate li koliko smo puta bili u njegovoj blizini? Evo mi za nas da posvjedočimo tu smo u Manusiju bezbroj puta. A nismo naviknuli na njeg. Još uvijek nam je pažnja brža na zvuk zemlje, na glas provaznog, na misel i volju stvorenog. A on neuporedivo iznad svega toga i svih njih i nestvorenog i svetu i vječnum njegova riječ je vječna trači sestra i svakog ko je čuje i primi čini vječni besmrtni smatamo da je ta naviknutost na zemlju i na sinove zemlje na sinove ugoš i na jedan od najvećih problema savremenog čovjeka kažemo savremenog zato što je savremeni čovjek izrazito naviknut zahvaljujući sredstvima masovnog informisanja i samim tim možda kao nikad do sadu Nespremam da čuje riječ Božju ili da primi sjeme Božje, a riječ Božja jeste sjemen Božje, kao u tom sjemenu plod vječnog života. procesi koji se odigravaju pred našim očima nas podsjećaju na one procese koji se odvijaju u našem gradu i u mnogim drugim gradovima a to je asfaltiranje masovno navročenje te mrtve mase koja život samo najisred čini lakšim puteve boljim, u svakom slučaju širim, koji daju mogućnost da se njima brže ide ka cilju, a široki put, po rječima onoga koji jeste put istini život, vodi vječnu muku veliko izlivanje asfalta treba prepoznati kao simbol onih duhovnih procesa ki su odvijaju u duhovnoj sferi i tiču se srca duha i duša Koji čine biće čovječije nesposobnim da primi sjeme riječi Božje I zaista danas je vrlo I rijetki su oni koji u tome uspijevaju Vrlo rijetki Evo baš danas razgovarali smo sa jednim monahom koji je između ostalog, a zdravo ukoravajući sebe, jer to je put spasenja. I nismo ga mi izmislili, nego da je Duh Sveti otkrio kroz učenje Sina, očevog, da je put smirenja, put pokajanja, put samukoravanja, put spasenja. I da je na tom putu najvažnije sebe obtuživati. I taj monar, svala Bogu da ima to nastrojenje, ukoraviti sebe između ostalog, a potvrđujući svoju nemojući, svoj jad i pad, reče da danas na svetoj liturgiji, dok se čitalo sveto evanđelje, to jest dok je sijač, sijao sjemlj je strašan dogičanstven događaj svako čitanje Svetog Evanđelja braći i sestre jeste sijanje sijača šta god da se dešava u ovom našem vremenu u ovom našem danu u našem gradu a mnogo toga se dešava ipak je najuzvišeniji taj trenutak zovičanstveno raskošno sijač da dakle, koji sam Bog izađe to jest dođe iz večnosti kako je to posetali i ne možemo da odreagujemo zašto jer mi smo i to čekujemo ispraćamo vremene progresne tlogerne koliko tu visi plakata koji su se odigrali prije mjesec, dva kao nekakve strvine ne, koje ptice vremena ne, kideju i ostaje im skevot ne znam, recimo neki koncert ili neki događaj ne, odigrava se prije dva mjeseca i još visi na nekoj tarabi na nekoj oglasnoj talbi na nekom bilboru prošle vrijeme ga je prosviralo i sad joj povaku kida komad po komad mi smo se navikli i nažalost mnogi izmirili sa tim poracom doći će sačekat ćemo ga proći će prihvatit će. tako jeden, tako drugi tu su karavani, evo pogotovo ovdje kao znaš grad za vreme turističke sezone Koliko njih prođe Dođe i prođe Koliko njih dočekujemo Ispraćamo A on Dovezi Dovezi iz vječnosti I ne provazi Jer ne može da prođe On je iznad tih Procesa On je uvijek sa nama Njega kad prođe dočekujemo braći i sestre mi dobijamo mogućnost da se otrgnemo od prolaznosti da postanemo imuni na vrijeme da u zajednici sa njim kroz njegovu riječ kroz to sjeme koje nam nudi da bi nas sobom oplodio svojom blagodaću i dao nam život da možemo Plodove, vječnih ruina da porodimo. Je mnogo važno je bez tog sjemena nema vrvina. Bez jevanželja, vrći i sestre, nema vrvina. To je dobro koje nije dovoljno za spasenje. To je dobro koje pripada paloj prirodi i тим добро могу да се хвале и грешници непокаяни и грешци богоодници и они који уопште не вјероју у сина Божије који уопште не слушају његову riječ и они то добро могу да изсије да изнедре у себи а и то добро није јаче од времена није јаче од смрти и неспособно је да те уведе у sjeme riječi Božije ima u sebi tu životnu silu koju može tvom srcu da preda ako ga spremno prihvati i njime oblođeno plodove brovina iz njeta ti plodovi su besmratni ne to uvežu i mi onoga brati i sestre koji dolezi i sobom to sjeme nosi i sjega govoreći nam ne dočekuje ne prepoznajemo ne cijelimo mogu vam reći da ova naša liturgijska sabranja ne liče baš na toček da se razumijemo to je neko otima to su neki znaci života To je nešto što govori da do ovog drugog ili žansvenog može doći, ali ovo što sad imamo nije taj doček. A one koji dolaze da siju, ne neko sjeme koje je malo slabije po kvalitetu od ovog njegovog, nego koji siju vraći sve sve sjeme zvada. Sjeme laži, sjeme razvrata, sjeme bluda, sjeme nasilja, sjeme gnjeva, sjeme e, svastoljubja, slavoljubja, srebroljubja, sjeme taštine, gordosti. Njih dočekujemo i to poprlično spremljeno. Spremajući se i mjesecima za... Njihov dočak. Evo baš ovih dana, pa dolaze nam velike ličnosti. Gospod znade, i daj Bože, možda i velike ljudi. Možda ljudi koji mogu da pomognu da se neki blagosloveni procesi pokrenu. I mi ih dočekujemo. Onako na националном nivou. I dobro je da буде tako. Mi dočekujemo i наше futbalere, naše košarkaše naše tenisere kad doleze pa nam donose srebrnu medalj a njega koji donosi život vječni i to ne donosi jednom u nekoliko godina nego donosi svake medelje Ne na bilo koje mjesto Tamo gdje mu jeste mjesto Njemu Po prirodi I nama po prizvanju Ili ako hoćete Po miro miropomazanju I kreštenju On tamo donosi Ali mi ga ne dočekujemo Cara nebeskog Mi ne dočekujemo Braće i seste Mi se najčešće prosite da ne izražu, ali mislim da je adekvatan dovlačimo oblačimo i dovlačimo puni nekakvih mis, puni nekakvih briga onako živeći u trn kako ćemo što ćemo oćemo mi moći dok većemo i tako dalje Bezbroj pitanja, bezbroj briga, a sve one predstavljaju oštro, trvnje koje probada naše biće. Puni nekakvih bubulja, nekakvih krša koji zauzimaju prostor našeg srca, nekakvog betona. pored puta naviknuti na asfalt naviknuti na karavane naviknuti na sve ono što je svojstveno širokim jutabanim stazama kuda provaze noge i ljudi i razne energije naviknuti da tim putem, putem našeg srca, kako kaže jedan od otacija Gaze, bezbrojne strasne pomisle, a kroz njih bezbrojno mnoštvo demona, И onda takvi asfaltirani, u trnju živeći, lako mišljeni, pritke vjere, pritke nade i gotovo nikakve ljubavi, Mi se doblačimo do hrana, ali to najmanje liči na doček, to najmanje liči na svečanost, to najmanje liči, braći i sese, na carsku trpezu, na sveštenu večeru. Zar nije tako? Pogledajmo, sami, to bez izuzetne, zna jadno je to, slabo je to. A onda dođe vrijeme pa stjenu znate, sa nebesa, znate, tu znate. pada na nas. Riječi Božije prosvećuju nas. To je braći i sese, nego mi ne vidimo, to je muka. Mi smo navikli na tamu, Mi smo navikli tamu da zovemo i smatramo svjetlošću. Mi smo navikli da vaš smatramo istinom. Grijeh vrovinom angela, demon. I onda on kad ođe i sije, kad svjetlost obasjava naše hramove, mi ništa ne vidimo. I kako reče ovaj naš brat monak, ništa nije čuo. Bio je na liturgiji. Gospod je govorio pred njim. Reče Gospod prije čuo. I tu se, brate i sestri, direktno uključujem. To što je govorio prije više od 2000 godina, to ne znači. I ne može da znači, da je ta riječ putovava, pa se probijala kao nekakva štafeta, pa je jedan nosio, pa je predavao, pa je dodao, pa eto umovno, putnik je jedva došao do našega krama i do našeg vremena i do današnjega dana ne vrati se to je riječ koja lagano ne ide kroz vrijeme nego je vječna a vrijeme se razvaja nosti nas ka njoj i njoj predaje ako mi želimo da je čujemo i da je u svojim. I pored svega toga, mi, bratvi i sestre, dovezimo do takvog stanja, do užasne rasijanosti, da ništa čuli nismo. Pritom, danas su čitane dva jeranđe, pazite, u pitanju je moda znači, problem je otišao preduboko. Neko koji ipak svojim činom i načinom života upuća na životu u hranu na bogusku ženi na svetoj evanđeli ne samo da ga čita nego je odlučio ni, ni da se ženi ni da se udaje niti da što ima na svoje ime odlučio je da, da čak ni svoje vode nema kao bremena a što bi danas mogao ću li obuda li onuda nego da se potpuno rastreti i da sam volju Božiju ište i tvori samim tim i njegovu riječ da sluša. Jo, on, pazite, rasterećen i baš toj riječi posvećen došao do toga da je tu u hramu, a da je nije čuo. Ništa, ono ako kaže pojma nema moća šta je danas čitao. Odnosno, šta je danas sijeo Tije. To je, brađe i sese, jedan simptom našeg vremena Ako je tako ujedno manastijel Možete zamisliti kako je u glavama onih Koji žive ipak dugačijim načinom života Da ne govorim onima koji u hramove uopšte ne doleze I zato sve to što imamo podsjeća na asfaltiranje. Sjeme bačeno na asfalt. Ono pored puta ono je palo pa ga je um ili srce makar doživjelo kao sjeme koje ipak palo, ali Djavo dolazi i odmah uzima riječ Božju. To je ono što on se desilo bez dvoj puta do sadu. Stvaki put kad čujete riječ Božju u hranu i kad ne možete da se sjetite, poslije sve te liturgije, šta je zamrlo čitano, to vrati sve se nije prosto zaborav. To je demonska intervencija poriječi ma gospodњи. Đavol je došao i uzeo tjeriječ. I ti nemaš pojma šta ti je gospod rekao. Ne možeš ni da pobjeđuješ, ne možeš ni da se spaseš jer ta riječ kao plod ima i izaziva uzrokuje pojavu vjere. Jer istinske vjere, vjere, koja može dati da zaplodi, da da, da mio mirisne podove, nema bez sjemena. A sjeme je lič Božija. Ako ne čujemo propovijed, ako ne primimo sjeme, nećemo imati zdravu vjeru. I zato je danas, braći i sestre, i u crkvi mislimo ono vojujćem prostoru gdje se ljudi pojavljuju priključuju ili isključuju spasavaju ili ginu mnogo onih koji nemaju zdravu vjeru koji pokušavaju nekako da se uguraju ali bez riječi bez istine bez srca koje je opođeno prethodno pripremljeno pa opođeno asfaltirani I to debelim svojim asfalta probamo da u prostor svjetlosti. I zato je, braći sese, naše razumijevanje crkve i njenih tajni danas minimalno i kao takvo vrugo rijetko. Međutim, ima jedna divna priča, jedna divno pogovja u knjizi Tajna spasenja sa himadrita gdje он говори о храпчицама које су се пробиле кроз асрот говорећи томе се радујући да i данас постоје људи хришћани прави хришћани који посвећују и заиста је тако na trapčice koje su se robile kroz asfalt. Evo i u našem manusiru ima nekih pojava zanimljivih. Ko onako poločno posmatra sebe i život oko sebe, ne bi izlukao neki zaključak. Međutim, nije to bez razloga. Ima biljaka koje rastu iz kamena. I onako često odreaguje, majde je makne Grdna je tu Nema ni zemlje, nije ni saksija Nisam se uopšte bavio njome Najbolje je da iščupam i da je bačim negdje. A ne vidimo šta ona povučuje Ima čak jedna, evo baš Brat Milom mi je vidio jednu smoku Koja je iznikla tamo iz kamena Silom Božijom miče i daju svijet. Podsjeća prvenstveno нас monahe da može da se živi. Zaista ovaj manasir je manasir koji se probio kroz asfalt i okružen je asfaltom. Ali može da se živi. Jer sila koja pokreće koja život daje, ona je mnogo dublja, mnogo jakša od te sile koja želi, bukvalno želi, da nas asfaltira. Onaj koji nas okupa, koji nas hrani, koji nas blagosilja, koji nas uči, koji nas prosvećuje, probija, brati i sestre, sve te prepreke i život daje tamo gdje je na izgled nemoguće živjeti. Sve to, kao i one tračice koje se probijaju kroz asfalt, govore da je život ipak prisutan i moguće. Istina u ekstremno otežanjim uslovima, ali ne treba se predavati i padati u očaj. Pokaže pa na jednom mjestu da pošto u pitanju bila ulica iz njegovog djetinstva i u blizini njegove kuće, koja je tada bila ulica onako zemljana, na kojoj je travla Nicao i žbunje pratio o stazu, a kasnije tokom vremena prevuče na asfaltu. A pa kad je vidio travčice koje svipad ipak probijaju, sjetio se on ih Duša, dušica božih koje su uspjele da se održa u razornom, destopnivnom duhu i procesima masovnog asfaltiranja misleći na one hrišćane koje je srijetao u svom životu koje je prepoznao upravo po toj božanskoj svjetlosti i po povodovima božanstvenih vrovina koji i danas, braći i sestre možemo da sretneme I baš ovih dana srijećajući se sa braćom i sestrama u našem Belgradu pa vidimo upravo to upravo tu srebu trapčica koje su se probile kroz asfalt nije to više ona sila koja pa je nekad postojao. Nije višan isti prostor. I mnogo od toga je sasvim drugačije. Međutim, život je isti i u njima i u onim drevnim moćnim stablima. Danas stavimo jedno moćno stablo koje je zapodljelo i do dana današnjeg građaja svetog velikomučenika Artemija. A i oni traučici se nose isti život u sebi, istu svedočnost, istu vjeru, isto sjeme primivši u svoje srce. Međutim ima jedan problem koji je najteže je prepoznati a samim tim je rešiti. A tiče se ovog procesa asfaltiranja, to je jedna smjesa asfaltna koja podsjeća na nešto što je provodljivo i što vrlo često ne smatramo problemom. Međutim, to jeste problem i to veliki problem. Govorimo sve ovo u vezi sa današnjom evanđelskom pričom. Dakle, problem u komunikaciji sa sjemenom, odnosno sa sijačom. U pitanju je tretiranje duha ili ako hoćete srce. Danas kroz mnoge procese koje smatramo asfaltiranjem vidimo napad upravo na to polje srca koje je jedino kadro da primi riječ Bože. Pored onih grubih akcija, uvračenja narodu, glube, tjelesne grijehe tjelesne strasti pohotu da ne govorimo ovim sodomskim projevama u one niske oblike življenja koji zaista predstavljaju prostor se sjeme riječi Božje ne samo ne može primiti nego e, gdje se za tog sijača i za to sjeme uopšte i ne zna Najveći broj ljudi ne zna da sijač postoji i da sije. Pa i mi do nekoliko godine tako nazad nismo znali za te procese i za te mogućnosti. I oni su u tom stanju zarobljeni. Šta će se dalje dešavati? vidjet ćemo i nadamo se međutim oni ljudi koji ipak uspjevaju da priđu crkvi mogu da budu premazani jednim tankim svojom ali dovoljno debelim da ne dozlovi da riješ duha aktivira duh A to je tako takozvana atmosfera duševnosti. Jedno raspoloženje, jedno nastrojenje čovjeka, jedna promjena u hjerahiji bića je se ono što je čovjeku svojstveno, ali što svoje mjesto ima u hjerahiji, i stoj i ispod duha, a iznad tela. Je ste duhovno nameće je zauzima u vie selo revolucionarno, zauzima mesto duha. I na tom položaju na toj novoj funkciji ono, brati i sese, ostaje samo i slijepo. Duševan čovjek, duševni ljudi, duševna atmosfera, e, nesposobna je da primi sjeme duha. Duševna strana, ona može da bude prožeta duhovnim Impulsom koji dovazi od oprođenog duha uma ili nusa kako sveti oci nazivaju um ili ako hoćete srce čovjeka međutim ukoliko se duševnost nametne to je onaj doživa ajde, da da uprosimo onaj odnos koji imamo recimo prema umjetnosti ili Ajmo sad još bliže Prema sportu Prema politici Ili prema vjeri Ali kroz Romana pobožnih Kroz slušanje Pobožnih melodija Uopšte ta atmosfera Koja pripada umjetnosti Nauci Ili uopšte Toj ja da kažemo ograničenoj sferi Ljudskog djelovanja čovjek sa tim sposobnostima ne može da Bogu opšti i procesi koji su danas dominantni i koji su na žalost duboko kao vrđe prodarli utkivo mnogih ljudi upravo duševnost i podižu na onaj stepen koji joj ne pripada i ga se duh odnosno oduzimaju onu bogom danu sposobnost koju ipak koristimo kao slobodni da bogo opštimo ili da se ozrcavamo ili da prepoznamo vječnost odnosno vječnog koji dolazi i koji nam kroz riječ život nudimo Duše vam čovim, braće i sestre, ne može da razumije riječ Božja. Ne može ni da je primi, ne može ni plod duhovni da da. Jedino što mu preostaje jeste da fantazira, jeste da mašta, a u procesima za pomoćnike uvijek ima, uvijek raspogožene i brze da pomognu Demon. A pošto svi učestvojemo i na žalost tako smo i vaspitani i formirani, da duševno živimo, da kroz duševnost sa duhovnim opštima nalazimo se u toj blokadi i nesposobni smo da čujemo i da primimo riječ Božju. Otuda takva nemogućnost, takva nemoć da ostvarimo komunikaciju sa duhovnim prostorima i da se razumijemo sa samim jezikom crkve i jezikom gospodnjim. Otuda nemogućnost da uđemo u suštinu duhovnih priča I od takva sposobnost da se tako brzo uključujemo u polja duševnog. Da li su u pitanju filmovi, da li su u pitanju poezija, da li su u pitanju romani ili neka druga oblast, nazovi duhovnog života, drugo često to može biti i neko, nazovi naučno istraživanje i naučan pristup duhovnim problemima. Mnogi su se udavili i u tim močvarama sve, smatrajući, govoreći tvrdeći da je zapravo to duhovno djelanje. Međutim, kao posledica i kao jasan trak da se ne ide pravim putem, imamo sve veće odvajanje od izvora duhovno i od nosioca duha. Sve manje opštenje sa sijačem. Sve manji i sve poveći odnos sa sjemenom Božim, to jest sa riječim Božjom. A sve veće interesovanje za one sijače i za ona sjemena koja dolaze iz drugih sfera. Zato su ti procesi, braći i sestre, danas intenziviranim i u isto vrijeme izuzetno opasno. Oni koji su uspjeli da prime sjeme riječi Božje, koji su uspjeli da u sebi aktiviraju one duhovne sposobnosti, duhovnu intuiciju, onaj unutrašnji, kako ga sveti oci nazivali, unutrašnji logost srca, oni koji su uspjeli da otvore unutrašnje oko, uma, koje može da vidi vječnost, koje može da se ozacava vječnost, ne da je analizira, nego da je gleda, da je doživljava, a čovjek ima tu mogućnost, naravno, od Boga dan, ali mali je boj onih koji su otkrivi mali je boj onih koji je koriste i još manji je boj onih koji je štite čuvaju od razornih vjetrova vlućih vjetrova prije svega duševnosti a onda i onog odskog razuma koji vodi ka totalnom razvratu i Sodomije koju danas imamo već kao simptom e, poslednjih vremena i totalnog pada i odpadije čovečanstva, ali u isto vrijeme i kao simptom skorog doleska gospodnjeg. Oni koji su probudili u sebi duh i koji ga čuvaju brati i sestre, oni su rijetki i upravo su oni trapčice koje su se probile kroz asfaltu, koje se nemire sa asfaltom, koje svjedoče da je život ipak nešto drugo, da srce nije za asfalt i nije da se asfaltira, nego da živi, da je srce organ koji treba da primi sjeme Božije, a ne sjeme čovječije, Da je čovjek sposoban da svojim duhom opšti sa duhom Božim, davajući neophodnu hranu i duševnom i tjelesnom. Međutim, pošto se živi u vremenu u kakvom se živi, gdje su vrijednosti poremećene, veliki je podbit. Ра мучаиšvu поджати позицію пробудđеног и не угасити дух, коji je упаден у серcu дух жи вере духє православне. Бе прав недозволених компромиса коji за посвеиcu имаju uvek гавщані духа Ovdje na jednom mjestu cijenjeni artimantik Rafael govori da je preživljavanje prilagođavanje, a prilagođavanje je usvičavanje. I zato je na hrišćaninu da izabere ili da se prilagodi lažima i oklutnosti ovoga svijeta, to jest da glumi da je čovjek, umjesto da to zaista bude, ili pak da se upusti u bolbu sa svijetom, da se digne protiv tog železnog valjka, koji sve pred sobom ruši i dodali bismo asfaltira. Treba da nam je jasno braći sese, međutim mnogima to nije jasno. Nažalost. I mnogi koji su odlučili da prežive tako što će da se upodobe ovome svijetu, taj svoj poraz kriju a to je nefer i krajnja, vicemjerno, govoreći drugima da je to ispravno ili kako danas često, a uvijek zvoupotrebljavajući taj termin, govorimo blagosloveno. Sve više, braće i sestre, blagoslove Božije, a zbog toga ćemo biti i odgovorni i ispitani, širimo i sve više toga što nikad nije bilo blagosloveno i ne može biti blagosloveno po duhovnom zakonu mi blagostiljamo a zašto? zato što pravimo kompromise recimo ja kao sveštenik nemam hrabosti da se suočim sa atmosferom recimo u parohiji sa običajima koji je stvartiraju koji prelaze preko onoga što su nam preci ostavili. Nemamo snage da se suprostavimo ogromnom valjku vremena i duha ovoga svijeta. Ne svojom silom, jer šta mi radimo svojom silom? Mi u crkvi nismo naučeni tako. Mi smo naučeni da praćkom obavamo govijak. Mi smo naučeni da movi tvom rušimo avion, mi smo naučeni da vjerom potapamo nosače aviona mi smo naučeni da se vjerom nadom i ljubavlju branimo od vidljivih i nevidljivih neprijatelja mi smo naučeni da u ime Božje pokoravamo duhove mi smo naučeni da nam je u imenu Božijem data sile da sve može i da taj valjak koji ide ka nama ka našem narodu zaustavimo a mi gordi svastoljubivi srebloljubivi slavoljubivi i uvijek i po pravilu nemoćni uplašimo se A onda i po funkciji a da bi prikrili svoju nemoć i svoj kukavičluk i svoj porast kažemo da je to blagosloveno i onda potencijalne borce junake ispovjednike, podvižnike mučenike lišavamo i sakatimo govoreći im ništa je to slobodno, pustinjaka asfalt pređe preko tebe. Ne brimi to je bogavosloveno. I ne žalost, a novi prihvataju, a stavljaju. I odabrati se se, gubi se život, gubi se duša, gubi se radost, gubi se nada. A raz program, terapija Nagomivalaju se tablete. Onda i u crkvi, vrati i sese, počinjemo da se tješimo narkoticima. Onda, bez izuzetka, i oni koji su izdvan na utara, i oni koji su uo utara, kva stvar pređe preko njihovog srca, propušiće, propiće su. Mogu da počnu i da se drogiraju. Mogu da poču da gledaju televiziju. Raduju se utakmica. Raduju se stranačkim nadmetanjima pobjeda. Raduju se moćnicima ovoga svijeta. Raduju se sitnim utjekama. Raduju se godišnjim odmorima. Raduju se plotskim zabavama i plotskim nasladama. Zašto? Zato što duhovna utjeka Ne može da dođe do njihovog srca jer astvark je prešao preko njega, a na žalost i preko srdaca mnogih jer takav je bio u Agorsu. Trapčice koje su se probjeli kroz astvark, koje i dan danas možemo da vidimo, svjedoče da ne mora biti tako. I da može biti drugačija, je potrebna hrabrost i odvažnost. U otkrivenju, stoji dalje u ovom tekstu, postoji metafora žene koja jauče, mučujeći se da rodi. Nalazi se u otkrivenju Svetog Jovana Bogosvoda. Žena koja je pobjega u pustinju, jauče i muči se da rodi. U tumačenju svetih otaca to je slika crkve koja u mukama rađa čovjekovu dušu za život vječni. On obrati se se što crkva i danas radi, i to sa mukom. A mučimo je i ja i vi jeste to porađanje da nam dušu porodi za vječni život a vidi sami kako je to teško koliko mi muke crpi majici crpi zadajemo sa kakvim naporima ona nas rađa jaucima za život ne ovdje u vreme za život ne ispod asfalta, nego za život u vječnosti, u vječnoj istini i u vječnoj slobodi i vječnoj nasledi. A mi se stalno otimamo, mi se stalno uvijepimo za zemlju, kroz strasti, kroz niske želje, niske prohtjeve, jeftina, zadovoljstva, vezan i porobljeni vremenom, a ono će te rodi za život večni istina da bi te rodila moraš da umreš zato nas господ svojim промислом i راستинјом драги Иисус zato нам молим и ме да да успијемо у овом временном животу него нас стално спутава народно микр неограничавајући нашу слободу али у исто време и утичући на нашу вољу да је konačno донесемо одлуку да ćemo i zabrati nebesko carst i mnogo toga što nam se dešava je upravo dejstvo Božije ljubavi i taj proces porazjanja za život vječni da se osmijelimo da se ohrabrimo i da zavolimo kompletno evanđelje kompletna evanđelska nauka govori o tome ali tu riječ Ne možemo čuti ispod asfalta. Tu riječ, duševno-plotski duševno razum, ne može da čuje, ne može da odreaguje na nju. I zato se otima, vjesomučno otima i odbija od dojki materinskih. Odnosno od učenja crte, od tajnih. Danas morate čovjeka da vučete da bi se makar jednom godišnje pričesti danas morate čoveka da učete da bi došao na svetu liturgiju da bi došao sa roditeljima da večera mistično toliko se duša, toliko se srce pod asfaltom otudji tomu postaje nepoznat prostor i ne samo nepoznat tuvići, nego i do sada. Ne? Ispod tog svoja duševno poskovi sve duhovno je naporno. Nemo što vek da se snađe. Ne voli, ne želi. A sve drugo vezano za zemlju, sve drugo vezano za prosad, sve drugo što je truležno, sve dubimo i cijenimo. I one koji nam A onoga koji nudi život, njega, bratje i sestre, preskačano, ignorišano. Međutim, ova metafora, pored toga što govori o crkvi, koja se mukom rađa, po mišljenju arhimandrita Rafaila, može da se odnosi i odnosi se na dušu svakog hrišćana. Koji u sebi, primajući sjeme riječi Božje, rađa duhovni život, duhovne misle, duhovne želje, duhovnu volju, duhovno osjećanje, koji postaje duhovan. Pa kaže, ali ta svika se može uporediti sa dušom hrišćanina koja čuva duh kao svoje bespomoćno dijete, teke. Rođeno. Znate, kad se duh rodi u čovjeku, to u početku budu tihje, tanane, ali duhovne misli. Tek rođeno, začeto duhom svetim i tek rođeno. Vidi se da je tvoji. Duša to osjeća, brađe i sese, da je njeno, da je rođeno. Sveti Artemije danas strada i mnogi sveti mučenici, Za da ono što je rođeno, neće da da, neće da ista, neće da se odvoji. To je ljubav onoga koji rađa prema onome koji je rođeno. Tako i duša, braći i sese, kad, kad rodi od duha svetog, to je mnogo važno da znate, jer, aj sad da ne otvorim tu temu, ali i tajna djevstenosti, znate ti. Od ovopoćenja Bože rađa je e, e, Ste ne što ste u periodu prije ovopoćenju Stavom zavijetu Čovjek time što ne rađa tjevesno Ne znači da je bespogodan Treba da znate da je djevestvenost uzvišenija od braka Brak je kogosloven crtom Ali je djevestvenost uzvišenija Naravno, danas to mišljenje ne postoji. Šta govorimo danas? Danas je vrijeme samo nek Bog pomogu, znate. Danas vidimo šta se mislijo o djevstvenosti u atmosferi ovih sodomskih pojava. Ali, bilo kako bilo, učenje gospodne, riječ gospodne i riječ apostolska djevstvenost podižu na veći mimo od bračnog života. A zašto? Zato što se u djevstvenosti bračnih sestanica i začinje i rađa. Rađaju se vrovinu. Duša djevstvenika naravno djevstvenost u duhovnom smislu blagoslovena je i u pravi s tim što monaštvo daje veće mogućnosti onima koji to žele. Naravno i veće obavez. Ona nije bespodna. Ona rađa sjeme riječi Božije, duha Božije na dušu i ona rađa, braći sveti. Ne možemo reći da je duša besplodna. Da čovjek koji nema fizičko potomstvo, a da mnogi su se u crno zavili upravo od djeca su rodili, ali jer nisu duhom svetim oplodili. Ne možemo reći da je bespodna. Иロナ каже о правуни. Шта је вера? Вере кћер душе, душо верује. Так, погодила је и то мочно верује. Ај помајде је двоиш од вере. Ево, светје Артемије, не знам за његову потомце. Не говори се тамо о потомству његовом. Али говори се о вјери његовој. Vjera Artemijeva. Kćer Artemijeva. Vjera. Pa se ona govori o Nadi Artemijevoj. Kćer je govorio. Pa se govori o ljubavi Artemijevoj. I o mnogim drugim podovima duha. Šta je krotos? Šta je ustržanje? Šta je milo srć, znate? I sve druge, valin, šta je smirenje. To su sve kćevi, brađe sestre. To je sve rođeno od duše i od duha svetog. A kad se rodi, ono je kao dijete, znate? Tek se je rodilo, tek ga osjećaš kao majka kad rodi. Ona se još nije upoznala sa djetetom. Ona ga je tek rodila. I već je uspostavila veze između njega. I to djete se čuva, njekuj, hran. Tako i duša hrišćanina, a pogotovo danas. Pogotovo danas, brođe i srste, danas je strašno vrijemno. Stravično vrijemno. Danas živimo u vremenu kad se djeca teško rađaju, kad majke ubijaju svoju djecu. Živimo u vremenu takvog duha. Možete zamisliti kako im duhovno je kada ubijamo dijete u utrobi. Kakva je tek agresija na onu duhovnu djecu. Na ono što se začeo Jer ovo je začeto Od tijela i tijeloj To je što je začeto To je mrtvo rođe o, Ako ga ne krestimo Ako ga ne prosvetimo I sa životom sjedinjenu Ono je bolest Ima tamo baš koj Na jednom mjestu Kako je starije vijete To se, to se Obitelji svjedočni Htjelo da izvadi oči Mladjoj sestri I zubomora ta zgoba i tamo u učenju svetih po svetom Grigoriju Palam ima na jednom mjestu gdje ljubomora a djeca su on, djeca brzo projavi ljubomor projava te bolesti njihove prirode zadisti ljubomora koja je kadra i oči da izvadi pazite, rođenom bratu ili sestri a ovo što se rađa u duši to nije začeto od oca. To što mi rađamo to nije od oca naše. Mi mislimo na tijelesne roditelji. Nije to ni od majke. Mogu da se stvore pozitivni uslovi, jedna bojovoj klima u jednoj hrišćanskoj porodici. I daj Bože da je tako Bogu je ovakše da djevuje. Ali može se i bez toga pa i Mi smo, ako jesmo, svjedoci da je to moguće. Rijetko ko da je imao krištjansko vaspitanje u kući. Vrlo rijetko. Međutim, gospod djevuje, sije se sjeme riječi Božije, padne na dušu i rodi. I to tek rođeno duša prepoznaje kao svoje, stekle je vrlo Pa se probudila vjera u njoj. Pa je ono počelo da vjeruje. Pazite, da vjeruje, ne da nešto ima. Ne, to nije vjera. Ti možda misliš da imaš vjeru. Možda se usudljuješ pa sebe nazivaš pravoslavni. Znate što je to? To je kao da majka besplodna govori da ima dvanaestoro djece. A nema ni a Pa se kao da ih ima. Ona ih se zove po imenu, fali se njima, a nema ni jedan. Tako i svaki koji sebe naziva pravoslavnim hrišćaninom, a ne vjeruje duhom svetim i nema te plodove. Jer ako vjeruješ duhom svetim, ti je kako treba, ti vjeruješ pravoslavno, ti vjeruješ u Otca i to vjeruješ kako treba. Ispoviraš je kao bezpočetno. Вјероваш у сина и то вероваш да треба као јединородим и једносушно. Ти верујеш и у Духа Светог, Господа животворног, који једна је суштина са Оцем и Сином, раван по чести. Са њим сходио је Отац, Син се рађа. Таликостна својство од једна суштина To je znači, prvoslavna vjera I takav čovjek Kad počne tako da vjeruje Odnosno kad porodi Takvu vjeru On se raduje njoj Znate On se raduje To je potpuno nova dimenzija njegovog života Istina Kroz muku to ide Ne ide to ovako Kroz muku Crkva se muči Koliko ona webdi nad nama, majka Božija, sveti oci, sveti angel, angel čuva, znate vi kakvim je sve akcija bio, kakvih intervencija, kakvih borbi, kakvih sudara oko našeg srca, da bi se to dijete, odnosno ta barulina, i začela i odila, a pa da bismo mi eto povjerovali. E vidite, takvu vjeru Ali ne samo vjeru. I sve vjere da se rodi nada. Pa da se krećemo ka ljubavi. Da rađamo sve one proboslovene glavodatne marvine. Na sve to napadaju duhovi zlobe. Hoće da uguše tu vjeru. Na tu vjeru napadaju duhovi sumnje. Ajde sada sve ne napravimo. Šta sve ne napada na to dijete? Sve strasi. Tada čovjek ulazi u osminu bolu u vrvu odginu, oštruu borbu, suleju borbu. Ali vidite, borbu sa smislom. Ljudi koji nisu duhovno probuđeni, oni se kao bore za vjeru, pa to nazivaju borbom za vjeru. Nema tu, bratvi i sese, borbe. Prije svega, nema tu hrabrosti. Tu je kamuflirana... Uh, Kukavitska svijest Oni će se prije ili kasnije odreći Jer nemaju zdrav motiv Oni ne brane dijete Ne brane svoje Ne brane rođenu Znajte I prije ili kasnije Izdaće I uvijek izdaju A oni koji brane vjeru Oni brane svoje rođenu Odnose se prema njoj kao prema majci i sami jesu majke odnosno duše koje su rodile. A tu je materinska hrabost, materinska smjelost. I u toj surovoj borbi snaga dovezi upravo iz te svijesti koga branimo da je to naše svijesti da ćemo silu u toj bolobi primati od svesti svesilnoga. Od onoga, od koga smo izačeli, braći i svesti. Koji je posijao to sjemen, koji je otac tom djetetu, on će i da ti dao ovo da ga braniš. Ovo možda nova dimenzija o, o, o sjemenu i duši kao majci koja rađa, ali ona, braći i svesti, pristupno u učenju naše crkve, na žalosti. Mi smo naviknuti da ližemo asfalt, mi smo naviknuti na automobile, na profile guma, na kubikaže, na konje, mi smo zavoljeli asfalt, mi živimo na asfaltu, i kad nam neko govori o tome da naše srce može da rodi, da može da postane naša duša, majka, čeri, besmrtni, znate, mi mislimo da je taj neko, znate, pogledio. Da bunca, da fantazira. To se uopšte ne uklapa u priječu o autoplacevima i o novim bojavama na asfaltnoj njih. Ona, to je duša koja je rodila Treba da učini podpik koji se graniči sa mučeništvom, da bi duh sačuvao od grijeha i sablazni koji mogu da ga ubiju. Ovdje je posebna opasnost upravo od te, od te duševnosti, tog to, to otrova koji nastraćuje na duha je mnogo važno, ali, aj sad to je posebna tema, kad se rodi to dijete, a ta e, opasnost i ti otrovi se odmah nude i i da kažem, predvažu kao dobra hrana za to dijete međutim, to dijete se truje od toga hrane, e, ta duševnost, e, to dijete se hrani povabodaću, duha svetu. I samo u crkvi, braći i sese, i u crkvenom predanju, svešnom predanju, Možemo da imamo dobar i plan i program kako da to naše djete odgojimo. Sve ono što nije crkvom blagosloveno i svi oni koji blagosiljaju bez Božjega blagoslova, oni zapravo ubijaju to djete, nudeći mu lažna učenja. Ovdje mislimo na obje krajnosti, i lijevu i desnu, koje djetetu govore da je ono već odrastao momak, I da može da se bavi ozbiljnim stvarima kao drastav čovjek, a ono tek rođeno, mislimo da preuranjena duhovna djevanja, ili na onu drugu krajnost da to dijete zapravo i nije rođeno, da je mrtvo i da odustanemo od bilo kakvog poteza. U smislu održavanja ili odhranjivanja istog Kao što se često dešava I u tjelesnoj trudnoci pa da Dođe do omaške da I bilo je da kažu da je, nije živo da se on opet Rodio Primu jednu Paralelu Ili da što je duhovno Nazovu nekim drugim imenima i ocijene drugim ocijenama, da to nije dobro, da to nije zdravo, da je to pretjerano, da je to ekstremno, da je to fanatizam, da to ne pripada, da tebi da nije realno, da nema potrebe, tako, tako, tako, tako. I ubjede majku da ne nahrani dijeta i da ga ne prepozna kao svoj. I ono povučuje se. I taj duh se ugasi. Čovjekov duh ili taj plod je nježan kao cvijet. I čim strasti na srnu i dotaknu ga, on se povlači u sebe slično kao što cvijet skupi svoje vatic duh je, brate i sestre spreman za dodir vječnog svetog miomirisnog i samo za to u susretu sa strasnim ili u susretu sa pritiskom duševnog, on se povlači Naprimjer, budite u dobrom duhovnom raspoloženju, duhovnom raspoloženju, i zadržite se na nekoj pomisli, na nekom podstreku. Kad kažem zadržite, dajte mu da prijeđe. Kao posljedicu imate gušenje, odnosno gašenje duhovnog raspoloženja osudi nekoga a prije toga si bio da kažem u blagodatnom stanu osudi nekoga povuče se. kao prekit kao nestanak struje ugasio se primi neku strastnu pomisa primi je odmah dolazi do gašenja. kako je kako je osetljiv na, na dodir strastnih a da ne govorimo o strasnom načinu života, odnosno o životu ispod asfalta. Onda ova tema e, nema prostora, jer to je prostor novi životni ambijent. I tu ne možemo govoriti o nekom dodiru, jer tu je došlo do sjedinjenja i do upodobljenja. Ovo ipak govorimo o toj granici gdje se vodi bolba i gdje još uvijek možemo pobjeđivati. Međutim, danas živimo u atmosferi gdje je e, nečistota i gdje su strasti prokrčile bezbrojne kanale i na jednog čovjeka koji se trudi ili boli kao mučenik da održi duhu sebi da ga ne ugasi A to bio plamičak uh, veličine kandila, to onog tihog kandila. Na njega se sa svih strana, bukvalno, uh, slivaju, uh, odnosno napadaju bujice nečistota. Ja dovoljno je da prošlaje tamo ulicama grada, nosteći taj plamen u sebe, plamen vjera, plamen nade, plamen duha. Prođi da sam uvisa na grade. Koliko je teško i koliko je napora potrebno uložiti da se on ne ugasi. Praktično, svi susreti koje imamo, nažalost, predstavljaju susret sa protivnim vjetrovima. Mnoga poznanstva iz onog starog i smrti ravnog života u ovoj novoj situaciji predstavljaju rizik i predstavljaju mogućnost da se plamen ugasi nekadašnji prijatelji otkrivaju se kao oni koji nose rizik sa sobom sve ono što nas okružuje vidite i danas i umjetnost i globalni procesi sve je, vrati i sestre, namješteno. E, I zaista, kako kaže Arhimandri Trefaru na jednom mjestu, da je u pitanju, evo kako kaže ovdje, govorit će o samrovinom načinu života, e, u pitanju je plan svjetskih razmjera. E, nije, da se razumimo, Nije u interesu planera, ili bolje reći arhiplanera, jer ima jedan koji u vrhu te piramide oni koji tobož nešto planiraju i tobož nešto rade. On je u vrhu i prvi je od onih koji su se srstali u taj palotivnički tabel i koji planiraju. Plan svjetskih razmjera. Nije, bratvi i sest, u interesu da se neke države prošire na štetu drugih. Ne. Nije u pitanju da se e, neke stirovine, neki resursi od e, jednog naroda, otmu, preuzmu, pa pripadnu nekom drugom. Ne. To se tumači i raji, to je s na to da se obmanjuje i da se time zabavlja gubeći dragocijeno vrijeme. I to je asfaltiranje. Plan je svjetskih razmjera, a za cijet ima gašenje duha u čovjeku. Kaže, plan svjetskih razmjera koji govori o tome kako uspavati i uništiti čovjekov duh. Uništavajući duh, uništio si čoveka, osakatio si ga, takav nije više čovjek. On će vrijeme svoga života da provede na bezbroj najglupljih načina. Ugasni mu duh i dajmo ga se igra. Dajmo lepa i igra. Slobodno pokreni bilo kakvu proizvodnju. Oćeš kerojim, slobodno tražit Bilo što, čitava ta industrija, braći i sest, ona počiva na ugašenje umovima, na zgarištu duha. Tamo će je duh ugašen, tamo će da se aktiviraju, strahovito aktiviraju potrebe koje nikad nećemo moći da ugasimo, to jest da zadovoljimo. Oćeš li da piješ ovaj sok, oćeš li da pušiš ove ovaj cigarete, slobodno proizvodi, oni će to tražiti. Oni ne mogu da se utješaju. Duh smo ugasili, pokreći proizvodnje. A tam gdje se duh otkriva, tamo gdje se duh budi, vrati i ses, tamo čovjek živi e, od onih osnovnih potreba. Posebno oni koji su pogledali duhom i vidjeli carstvo nebesko, oni su praktično živjeli Odeleba i vode. Oni vraćaju sredstvo zvato, dravo kamenje. I sva bogatstva ovoga svijeta nisu smatrali. Ni, ni ušte. Apostol Pavle sve to naziva tricama i kućina. U odnosu na carstvo. je mu je otvoren duh. On je vidio što kažu treća nebese. I ne samo on. Žakom Stefan je vidio nebeste otvoreno. Artemije vidio krsa nebesa. Sveti Sala vidio carstvo nebesko. Sveti caro Vazar vidio nebesko carstvo. Okom duha. I našem narodu su stavili to u o omane, te zavite. Da se ne mirimo s asfaltom. I da se borimo protiv tih planera vjelom u carstvo nebesko. Budeći duha, jer tu je tuje jer tu je pobjede i porad. Ako nam duh ugase, ugasili su nas. Ako nam duh ne ugase, ništa ne mogu braći sve. Ništa. Jer duhom mi se vezujemo sa svemoćnim. Šta mogu? Mogu tijelo da nam ubiju. I ništa više. Pa koji, evo i Artemije. Njemu su tijelo ubili. Reklo bi se, porazili ga. Navalili kamen na njega, spljoštili ga, otkinuli mu glavu. I šta sad? Kraj. Možeš još nešto? Ne možeš ništa više. A duh? Ne možeš da dodjeleš. A tijelo je. Bilo nosilo je sto duhe. I jedno ga danas u Hilandavu Bratije se okupile i različno sjelivale njegovu svetu u obanju koja je u sreba okola. A um, brađe i svesti, ili duh, to je ono unutrašnje oko, preko kaže Arhimani, koje je okrenuto ka vječnosti. Jer zaista, Svojstvo ume da, da bude okrenutu kao vječnosti. Ono ne može da se miri sa vremenom, sa provaznoštom. To čovjek ima u sebi. Prosto ima, pa ima. Jedina je vuka što su nas oni ubijedili i natjerali da tu vječnost pokušamo da realizujemo ovdje na planu vremena i prostora. Evo baš ovih dana posmatramo kakve sve... Koteve, kakve ste apartmane Prave ljudi znate. To vidite Nije to <gled> <gled> Prosto potreba za nekim Oguk suza ne. To je nezadovoljena Potreba za vječnošć Znate To je slutnja Da ti je potrebno carstvo Znate Duh je ugušen a potreba je ostala nezadovoljena, pa a čovjek osjeća da mu je, znate, mu pripada da je stvoren za carstvo, na pravi put neće, neće na vrata da uđe, bogestanje, gordije, i onda pravi carsku atmosferu na zemlji. Kaže, kao u raju, ali kao, govori da nije raj. I zaista, E, mnoge kuće, vile, mnogi ti ambijeti počećaju na rad, zaista. Tu se nekako služi čovjeku i čovjek se osjeća kao mali bog. Međutim, to je obman, to je važ, to je prevest. Ali u vrijeme je svjedočenje da ti negdje kao čovjek u duši ipak čeznaš za tim carstvom. Imaš u sebi tu nezadovoljenu potrebu. Ali je na taj način nikad nećeš zadovoljiti. I sa tom nezadovoljenom potrebom potičit ćeš. Gdje je i drugi tebi slični, gdje je otišao i onaj prvi koji je htio zadovoljstvo na svoj način sebi da obezbjedi. A to je, brati i sestre, pakao. Biti sa tom potrebom a nikad je nezadovoljiti to je pakalo i zato svi oni koji podruhnu pritisku ovoga svijeta prvo ođe postradaju to je upravo duh to se prvo napada braći i sest prvo ide na to ovo drugo daj nek imaju Samo je važno da ih pogodiš u oko, da ih oslijepiš, da im asfaltom preko uma i srca pređeš, da ne mogu da osjete zob vječnost. I ove procese koje smo nazvali asfaltiranjima, koji su globalnog karaktera, zaista treba prije svega tu prepoznati da je to plan, Da se planski radi I da se upravo napada na, na duh Gasi se ta ta sposobnost Koju imamo Od Boga Zato čuvajmo, breći i sestre Naše srce Obnadajmo ih Živeći u crkvi Majka crkva zna Kako, ako je asfalt prešao ona zna kako da ga probijemo ona ima silu i svala Bogu što je naš narod a to su Božje posjete kroz ova stradanja uzora svala Bogu što su nam angeli milosrbni a i zaista nije to i daleko od istine jer nije to njihovo milosređe nego u promijensku Božije što su nam razornim bombama pomogli da dignemo taj asfalt što su kroz razna stradanja razna istirzavanja pomogli našem narodu da se oslobodi da oslobodi svoj duh i evo, svala Bogu Kroz sva ta stradanja, prošavši, mi smo ipak koliko toliko postali bolji, svjesni. Počeli smo da zagledavamo stvarnost i da otkrivamo tu nebesku realnost oko nas. Počeli smo posebno da se prisjećamo naših hramova, pa smo se ovdje i zagledali u njih, koji su bili zatapali smeća za rast i utrljanje naše mnogobrižnosti. Počeli da ih obnavljamo, počeli da ih osveštavamo, pa ne samo to, nego i nove da gradimo. Počeli, svala Bogu, opet carstva nebeskog da se prisjećamo. I oni koji su nam govorili o tom carstvu, mislimo na naše svete predke, prvenstveno na svetu gesavu, Vazara, a prije njih, naravno, na svete apostole i na cara tog carstva, gospoda našeg Isusa Hrista pa počeli da služimo i carsku svetu liturgiju. I evo, zahvaljujući svim tim stradanjima odnosno plugovima koji su uzorali njivu našeg naroda i njivu naših srdaca Osta smo spremniji Da primimo s Riječi Božije I zaista Evo i ovdje Među nama A ima i na drugim mjestima Asfaltiranim I gradovima i selima Ima, svala Bogu Travčica Koje su se probjele Kroz asfalt I koje svojim životom i svojim rastom govore o životu Božije i svojom svjetlošću svjedoče onu svjetlost koja je radi nas ljudi postala ono što smo mi po prirodi i dava mogućnost da živimo i da rastemo sve do onih visina i mjera Hristovi. Eto, neka bi dao, gospod, da i naše srca prime sjeme, riječi Božje i da budu što spremnija i do naredne liturgije i do ove jokovljeve koju ćemo služiti u srijedu, a ne utore, kako jutro sveko A greško napravimo da je u srijedu, pa i do naredne, nedelje, sve više da se pripremamo za taj susret, da pripremimo svoje srce što manje brinući, što manje planirajući, što dublje uvazeći, čisteći od kamenja strasti i što više uvazeći u U put, a ne živeći pored puta put gospodnje u volju gospodnje, u učenje gospodnje i onda je sigurno da će doći do sjedinjenja da će doći do ploda a plod koji rodimo tim semenom obođenim bit će plod vječnog života i vječnog svjetanja Koga daj Bože i mi da se udostojimo u vremenu, a njima da se nasvađujemo za trpeza gospodinu u vječnosti. Ako bi neko nešto htio, imao, da kaže, da doda, da pita, zvojite, Onda, ako Bog da li koko hoće, vidimo se u srijedu, u 8 sati i tolika svetog apostova Jakova. Ako ne u srijedu, onda na svetu vedimo u subotu. A ako ne u subotu, onda u nedjelju pravi. Sve tako i uvijek na isto sjeme pozvam, da je Bože sa bolje pripremenim srcima. Ako Božo, znaš, ima ta šansa da budi drugačija, mi sve stijemo svoje stijeme, znaš, onda nikad ništa da rodi, sve korovi, sve trnje, tako da se čovjek otvori, da povjeruje, da čuje, da prijeđe, da i može da dođe do čude, do, do promjene, na. promjena. Tu, a sijač je tu, i sije. Dobro. Ruskojno ještia po istinu, mažitih ja, bogorodistu, Mir magre Boga našeg, srećnjuju, jer u njemu slavnu srećuju, besramne milosrđavi, već Boga, slova rostuju. se naši gospodin Iisuse Hriste Bože naš pomiluj naš